Arropa erosten. Iepa, hola. Iepa. Ze, joan naltzara erropa berria erostera? Ba, ha, eprakak eta halkondara erozi ditut. Eta nolakoak? Ba, aprakakuadron nadirak, marroiskak eta poltsiko dunak. Oso goxoa dira, eh? Halkondara? Alkondarare marroia eta kuadroduna da ilunagoa. Ez du xamarra. A ah, eta bak izun alkartu naizen dendan. pilirekin. Jesus, urteak izango dira ikusi gabe. Ba, ino bere aspaldean ikusi gabe nengoen. Ba, osalatuta dago, eh, hile motza aukata desenten betu da. Naiko guapa ikusi dut. Ta hori non da? Donostia, bertara eskondu zen.